Ви знаєте, з якою метою вони проповідують всякі небелиці, що нібито в Німеччині робітники зі сходу гинуть і голодують, що з ними жорстоко поводяться. Огунавцям добре відомо, що всі ці слухи не відповідають дійсності, бо насправді в Німеччині робітники зі сходу не голодують, не гинуть, і поводження з ними Чемне і пристойне. В чому ж причина? Тому, що Ваші селяни, працюючи в Німеччині, Бачать, яка справді вона сильна. Огонівці не хочуть, Щоб ви про це знали. А тому, що робітники, Працюючи в Німеччині, Збагачують себе знаннями, Огонівці цього не хочуть. Це мішатиме їх обманчевій політиці, вони втратять те покірне знаряддя, яке вони потребують – темну масу. У тому, що робітники і селяни, працюючи в Німеччині, допомагають ковати зброю для перемоги над большевизмом. І це головна причина, бо ОГУН бореться за большевизм. Варто звернути увагу, що ця листівка написана не просто каліченою українською мовою, а явно – з російським акцентом. Оуновці слухи, коватий, обманчивий. Схоже, що вона була складена не просто росіянином, який співпрацював із німцями, а більшовицьким агентом, який хотів цією лисівкою скомпрометувати Оуну. На жаль, авторка змушена полишити поза увагою цілий великий розділ націоналістичного руху Створення Української повстанської армії та її боротьба, що тривала понад 10 років проти найпотужніших тоталітарних режимів ХХ століття – нацистського і комуністичного. Звагатимеш до поширення сили, слави, багатства і простору української держави. До останнього подиху. Переходимо до, можливо, найтрагічнішого періоду в житті Степана Бандери. Він опинився за межами України без будь-якої надії повернутися до неї, побачити її вільною і незалежною на напівлегальному становищі в дуже складних матеріальних умовах. А найгірше, мабуть, було те, що його колишні однодумці побратими раптом це відбувалося поступово, але проявилося раптом, виявилося, не ворогами і не суперниками. Просто з'ясувалося, що в деяких принципових питаннях їх погляди діаметрально розходяться. Загалом повоєнне життя Степана Бандери можна поділити на три складові. Перше – це його політична діяльність, яка була хоч нелегальною, а все ж таки найбільше на виду, хоча дані про неї найбільш суперечливі. Друга – це його особисте життя, хоча вона теж мусила бути законспірована. І третя – це абсолютно секретна і утаємничена, але вже стараннями зовсім інших сил, історія замахів на Степана Бандеру. А подамо це в такому порядку. Почнемо з особистого життя. Це покаже нам Степана Бандеру як звичайну людину, чоловіка і батька. Далі піде розповідь про політичну діяльність Бандери, не вдаючись у подробиці його розходжень з колишніми однодумцями і в жодному разі не беручись судити, на чиєму боці правда, хто помилявся і в чому саме. Далі буде хронологія вже відомих а, напевно, були ще невідомі і нездійсненні замахів. У першому підрозділі надамо слово Євгену Стахіву, якому довелося зустрічатися з дружиною Бандери у Берліні, в той час, коли сам Степан Бандера перебував у тюрмі. До речі, це той самий Євген Стахів, в честь якого, так би мовити, Олександр Фадєєв назвав головного винуватця провалу молодої гвардії Євгеном Стаховичем. Усі знали, що має на увазі Віктор Третьякевич, але Фадєєвим на питання, чому він усіх героїв свого роману назвав справжніми іменами, крім цього випадку, сказав, що зробив це заради його рідних, які були заслуженими людьми. Але чому саме Євген Стахович? Тому що націоналістичне підпілля – в Краснодоні створював Євген Стахів, і Фадєєв, який мав доступ до секретних документів, не міг того не знати.